فوزي بن عياض رحمه الله تعالى انا منينو مزوري يسمي هيفي صاحب بدعه نايبيا ketika الشرح الاليبانه الصغرى ان نقوم صاحب بدعه لا تامن هو على دينك مزوشي اسمو اميني ketika دين yako leo atakupeleka kulia kesho atakupeleka kushoto kesho kuto Ninyi ni kwa mfano yule hizbi aliyekuja hapa akasema ameulizwa kuhusu maulidi akaanza kusema kama mtume kuzaliwa mtume alizaliwa kwani yajifanya haelewi analizo maulidi ni nini lakini yajua maulidi ni kitu gani ulizoo lakini ni katika hali ya kuviringa mambo mara nikaja nikasikia klipu nyingine nimetumiwa azungumza kuhusu zile zikiri za kukohoa na hili alizungumza katika msikiti wa mahurafi sina shaka ule msikiti wa mahurafi kwa sababu anasema bwana na wako hao wa ndugu zetu wanasema ho ho kwa sababu jina Allah ina ha ho sasa wao wanafanya shortcut na nasema shortcut shortcut vipi asema ho ho shortcut sasa wao wanafanya istihadi yao na wao wanafanya istihadi yao yani kama dini ni ki kitu cha mchezo yule atakaka sema hivi yule atakaka sema vile yule atakaka sema hivi yani wewe fanye utakavo ah. sa saleo kuwapi na maneno ya allah lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisan daud wa isa ibn maryam thalika bima 'asaw wakanu kanu ya'tadun kanu la yatanaahuna 'an munkarin fa'aluhu sisi tusipokatazana hu munkar watu wanaofanya tutaingia katika laana na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza la tamurunna bilmaruf wala tanhawunna 'anil munkar mutamrishana mema na mkatazane maovu ni wajibu juu ya kila anayejua abainishe hakuna dini hiyo kuna mmoja pia sasa hivi anzuka na hii shida hii shida hii ya tasjil kuna watu wengine si wakujibiwa lakini ajiweka lazima lazima na yeye pia yumo lakini kwa sababu ya shida ya watu wa kwetu maskini wakimwona mtu ampanda wa ndege akarudi waona mwanao wachuoni kuna wengine wamkwenda kuangalia tende ajue hii ni ajua hii ni sofawi na ile nyingine ile ni mabrumu basi akirudi hapa jua haina za tende lakini hawakwenda kusoma hasa mtu iwaja eh, nyinyi Mone ona msimamo na hawawahi hawawaiti mahurafi wale Tunaona wale watu wa tarika wale Yani anajaribu kutafuta jina ambalo litawafurahisha Na nyinyi ahlu sunna wal jamaa Kwa hiyo nyinyi msiwainglie wale wale usingilie wale kila mmoja afanye ile ijtihadi yake aliyoiona Kwa hivi vikuulize mtu Muhammad sallallahu alaihi ankuja na dini ngapi Mbona hawa watu subhanallah wewe anajaribu kutafuta kila njia uwaridhishe watu ridha naas gaiaa la tudrak Huwezi kuwaridhisha watu wote hata ukafanya nini na hii ni shida mwisho utachukiwa na watu wote hao unaojipendekeza kwao na wale maadui zako watu watakuchukia wezungumza haki kweli leo mtu aweza kukasirika kwa ile haki uliyozungumza lakini kesho atakumbuka kuwa kuwe ulimwambia ukweli hukumfanyia gushi mtume sallallahu alaihi wasallam ase man ghashana falisina minna na yataka tuelewe hii hadithi manghashana falisina minna ilikuwa mtume wa sala mazungumzia kuhusu hubub hizi nafaka mtu auza sokoni ameyeka zile zilizopigwa na mvua chini zile kavu juu akasema manghashana falisina minna ikiwa hii ni katika nafaka je ikiwa katika dini itakuwaaje mtu akuuliza swali katika dini atakujua ukweli We wafanya mzaha bwana mto kuuri zanibi hukumu ya maulidi wampeleka kulia na kushoto yake si umwambie tu kama wewe msimamo wako yafaa sema alafu utasikia watu wa haki watajibu nini kama ni batil sema hii ni batil lakini wamtia mtu huku wamtia mtu huku wamtia mtu kupaka mwisho aitwa shortcut short na ushaona sasa sheikh shortcut na hilo jina unilitafuta mwenyewe manake tuaona shortcut kweli maulidi umpige shortcut zikiri kapiga shortcut na navyo ukisikiliza ile clipozo za kuzudzikiri huyu mfano achukulia mfano na mahizbi wote wako hivi huyu ni namuda asitu nawapa eh huyu ndo marja Allahu musta'an almuhim tabia za mahizbi mahizibu zikoelewe kwenye fatwa moja au kwenye mazungumzo ya dakika 2 nafikiria au dakika 3 amejigonga si mara ngapi huku wasema sawa huku wasema si sawa Lakin, lakini wajua lakini wajua lakini nini ili? sasa kuna bana mmoja pale pia yashika mike khurafi ma khurafi huyo akileta ya kule kwao yani kwa, oh, ala nabi kisha Allah, yani nyingine ala nabi kila pale yao sallu ala nabi sallu ala jamaa akazunguka mpaka akamaliza yule anaesikiliza akitoka pale hajui yafaa au haifai na huu mfano nawaambieni mahisbi wako hivi kwa sababu sisi tu wajua muone ule msikiti wa Hudha ule mursyid Hudha wallahi mimi sijui vipi Allah subhanahu wa ta'ala kitakaja jambo lake bwana nani alifikiria ule msikiti utakuwa masalafi hapa mtu aseme mimi nilikuwa nafikiria ule to masala, sana hata siku moja utafikiria subhanallah yani mambo ya ajabu sana pale bwana siku moja kuna hizbi mmoja kattoa khutba pale kitambo yona sasa mimi napigiwa simu na jaman. ah fulani bwana antoa khutba hapa ha? asa simu mwelewi ile maulidi yansema yafama haifai sema hivyo bimana amezungumza hutuba nzima ijumaa wametoka watu asema mimi natoka na mwenzangu khurafi amiani yule mwenzangu anambi usikie bwana shehe wenu mwenye asemaye afahamu uledi na mwambia a a mimi naelewa wao sema haifai vile mmegongeshwa la huyu hajui huyu anasema nini la huyu hajui hivi ama hivi wakasema si yuko si twende tukamuulize umeelewa kumbe hayuko peke yake Watu wengi wakaenda wakataka istifsaar wao wamsema yafa ama hifai basi kabiri shekhe aje apewe kalima baada almaghrib Kwenye kalima nakumbuka sijulisikia sio kitambo akasema watu bwana leo kwenye khutba ya jumaa maneno kama yaani wasema ati mimi nimesema maulidi ya hifai na wengine wasema maulidi ya fa a sami katika ile hutba ilikuwa nasema kuwa sikutaja kuwa maulidi ya Ifai au muulidi ya Fa alikuwa anasema maulidi akazunguka hapo Maulidi ya Ifai muulidi ya Fa muulidi Ifai msijazungumza nini muulidi ya Ifai muulidi mpaka akamaliza wakatoka kusema we unaelewa nini waulizana sasa jamii wallahi alazim kiufupi wakatoka pale pia mara ya pili hawajui yafama haifai sasa tuonee huruma maskini awamu awamu wataka kujua hawa hawkusoma yafaa ama haifai si uwaambie tu mwaogopa nani ndugu yangu ama wewe waogopa ule mkusanyiko wa makhurafi wale watakabiriani tu hata hapa pia sasa hivi darasa hii tukisema tukimaliza darasa punga bovu mpaka mahurafi watakuja hapa kwani wao, wao dini yao mkula wale kuna kula wataenda hakuna kula hawaendi na nyinyi mwashuhudia kuna clip imetumwa mwaka jana ika trend sana kuna bwana mmoja maulidi yake hawakuja watu kijana mmoja kasema haifai jamaa kwa kuwa mzee amfilisika ndio amkumbuki kuna klipu kijana mmoja zungumza kisauni watu hawakwenda mall sababu kulikuwa hakuna kula sasa wale wasikushtue wale wale maskini ni watu watafuta kula wale watafuta kula tu We aogopa bana kuwa, kuelimisha watu bwana kuelekeza watu kuambia jamani hili jambo alifai jamani waambia hivyo lakini tuarudi pale pale sahibu bid'atin la ta'manu ala dinika uswidi usimu usimwamini katika dini yako wala tushawir fi amrika wala katika jambo lako usimshauri usimtakie ushauri mtaka ushauri umambia mimi nataka kunachukua loani banki bwana yafaa kutizama huyu hmm. nikimwambia hifai sijakan kimbia na iwasaidia kitu fulani saidia kitu fulani kwani wapi loni kuna ile islami neno sie tu islamic Bank? Eh? aina neno yani sisi tumekuwa kitu chochote kikiitwa ni cha kiislamu basi kitakuwa halali We hata kama uta kuiba ite sarika islamia basi iba laf itakuwa ya fasi usha ina semish wale kuimba wakaita anashid islamia Mwana? Kuna kitu unakiteitwa anashid islamia eh wao wakaita kuhalalisha Kwe usim kwa usimshauri katika jambo lako wala tajlis ilayhi wala usikae naye usikae kwake wewe fa innahu jalasa ila sahib bid'ati warathahu allah al'ama mwenye kukaa na mtu wa bid'a allah atamrithisha upofu hatoiona haki hata kama ile batil iko wazi kabisa aenza kumwona yule shekhe wako yuko kwenye batil ya wazi kabisa mchawi sahir nataka na chini atamsikiliza afanya makosa aya unawazi lakini atakaa pale pale amekuwa kipofu auli na pia nataka nimalizie na maneno haya sisi tutaka kwetu kukatana na watu wa bid'a na kusema kuwa ati sisi nani ambaye atakaoishi katika huu mshtama kuwa yeye kila mtu amnyoshia kidole yule hivi yule hivi sikupenda kwetu ni amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndio tuifuata wa na hapa kuna kheri kwenu nyinyi ili mjue na mtambue mko kwenye batil murudi qala sufiyanu aththawri idha ahbabta arrajula fillah ukimpenda mtu kwa ajili ya Allah thumma ahdatha hadathan fil Islam falam tubghidhu alayhi kisha akazua uzushi katika Uislamu akazua kisha wewe usimchukie kwa ule uzushi alouzua falam tuhibbahu fillah tangu na mwanzo hukumpenda kwa ajili ya Allah ni muongo wewe si mkweli sisi hatutaki kuwa huko sisi tunataka tukipenda tupende kwa ajili ya Allah na wallahi nawaambieni kwa idadi chachi ya salafiyun ahlul bid'ah wivu sana yale mahabba diyo koba na ah mwanzo kama hivi limetokea jambo la harusi ama limetokea daura hivi wakaja madu'a wa kisalafi pamoja kisha wasikilizaji wale wa da'wa salafia wakaja mle ndani ah uangalie wako wengi oh hasidi hasidi hao wapendana filali la bwana alafu wewe angalia manabara bwana wewe angalia manabara ukikwa na muhadhara wa kisalafi bwana alafu ndiko kama waangalie منظر hani ndiko mkharafi kuna vibega bpapibwa hivi allah musta'an ibn rajab alhamdali rahimu allah ta'ala pia ana maneno mazuri sana akizungumzia suala la alwala walbara' kingo sababu ya wakati naonaumesonga ni kwa nataka maneno aliyonukuu ya Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu Asema kama qala Umar radiyallahu anhu man azhara minkum lana khayran fananna bihi khayran yuri ataka yudhirisha katyunu nyiny kwetu sisi kheri sisi pia tutamdhania kheri wa ahbabnahu Na tutampenda kwa ile kheri aliyudhirisha ومن اظهر منكم شرا ن يا يوتي اتكيذيرشا شر و ظننا به شرا اسيتومبيه توينجليانيا زاواتو سيسي بيي توتامذانيا شر نا مبتدع سيكوزوته وسيمذاني خيري انا هو اتذانيو قال ومن اظهر منكم شرا ظننا به شرا wa abghadhnahu na tutamchukia kwa hiyo shari yake hivi umar alingania watu katika furqa ah sababu adhirisha shari kisha akasema sara'irukum bainakum wa baina rabbikum subhanahu wa ta'ala siri zenu ni baina nyinyi na muola wenu yani nia na nini lakini wajua nia yake hiyo mbaina yako na allah sisi hatujui nia yako ukitudhirishia khairi tutakudhania khairi ukitudhihirishia shari tutakudhania shari kulingana na wewe unavyokuja kwa huwezi kusema kuwa tch, mimi bwana kukweli nafanya shari lakini mimi nia yangu nzuri a nia ni yako kana nayo mwenyewe ni baina yako na nani na Mola wako ndiye kuhukumu sisi tutakuhukumu kwa dhahiri yako vile unavyojidhihirisha ndio utakavyohukumiwa kwa ukiwa wafatana na watu wa bid'a hiyo ndio ile sisi tukuona bwana tutakaa mbali na wewe na tutajua kuwa mlinganizi yule si katika walinganizi wa sunna yuko pamoja na watu fulani umekwenda mji fulani umeshukia wapi kwa ndugu zako ama umeshukia kwa watu wa bid'ah pale pale unaposhukia kwa watu wa bid'ah wajulikana kuwa huyu si katika sisi wallahu musta'an wakati umesonga nafikiri nitasimamia hapa inshaallah tuadhimini kisha ndiyo tufunge kikao chetu lakini niona kulikuwa kuna dharura ya sisi kulizungumzia ili swala sana hasa kwa sababu maswali yamekuwa ni mengi kila akitokea mtu waulizwa yule mvipi sasa mshapata mizani kaa na mizani yako hiyo ya. kila unapomwona mtu muangalie yuko na nani yuko pamoja na nani na uwezi kusema kwa salafi lakini salafi mimi nkaa kando sta kuingilia watu a a mimi salafi mimi na kaka kando ndugu zangu naona lakini asiko naona la la la Allah subhanahu wa ta'ala amwam bia Musa alayhi salatu wasalam sanashuddu 'azudaka biakhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma biayatina antuma wa manittaba'kuma alghalibun ko ndugu yako akutia nguvu Mbo mwitu humla yule mbuzi aneiweka kando na wenzake yule ndio anaeliwwa yule. Kwa hiyo hata mwingine akasema ah mimi salafi lakini siko na wao ah sa, ah hujakuwa mkweli. Twarudi pale pale al arwah junudun mujannada Ma faminha minha atlaf wama wama khalafa wa sema -khalaf, al arwah junudun مجنّد روحو ni kama mfano wa wanajeshi ma taarafa منها ihtalaf zikijuana za karibu za pendana na upande wa pili wa منها ihtalaf ikiwa roho ziko pamoja na mwili pia haiwezi kuwa pamoja na ili jamu muhimu sana ileweke wallahu almusta'an subhanak allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta